ötödik fejezet. Hajnal hatkor csörgött Emma órája. Olyan hangja volt, mint egy mentőautó autó Majd Majdnem infartust kaptam, amikor megszólalt. Nem lelkesített a gondolat, hogy munkába menjek, de nem volt választásom, ki kellett kászálódnom az ágyból. Emma főzött egy életmentő kávét. Úgy éreztem, három napot át tudnék aludni egy húzamban. Olmos fáradtság húzta le a tagjaimat és ezen még a kávé sem segített. Emma kocsija a mélygarázsban állt. Induláskor azt hittük, megúztuk a szokásos reggeli dugót, de hamar kiderült, hogy tévedtünk. A máskor negyedórás utat a munkahelye, most 45 perc alatt sikerült teljesítenünk. Esett az eső. Nem is akárhogy. Szakadt, mintha Dézsából öntenék. Talán ez volt az oka annak, hogy a szerkesztőségi irodaház előtt nem várt rám annyi fotós és riportár, mint az előző napon. Legalábbis akkor még ezt hittem. Gyorsan búcsút intettem Emmának, kipattantam az autóból és berohantam az épületbe. Az aulában fogadott a tömeg. Fotósok hadakat a fényképezőgépét. Vakuk villantak. A tülekedő riporterek mikrofonokat dugdostak az orrom alá, kérdéseket ordítva oda nekem. Először pánikba estem, és akaratlanul is megtorpantam. Aztán ösztönszerűen szaladni kezdtem egyenesen a liftek felé átverekedve magam a tömegen. Az ötödik emeletre felérve már biztonságban éreztem magam. A helyemre vágytam, a székemre, a laptopomra és a saját gondolataimra. Mikor lesz már vége ennek a rémálomnak? Töprengtem magamban, miközben a táskámból kipakoltam a laptopomat az asztalomra. Kedvetlenül munkához láttam, de végül sikerült belefeledkeznem abba, amit csináltam. Nem törődtem a kíváncsi kollégákkal, akik a nyakukat nyújtogatva lopva engem vislattak. Mereven bámultam a képernyőt és dolgoztam. Háromnegyed tíz körül a telefonom pittyegése zavart meg. Petrik írt. Ez már tényleg ostrom állapot konstatáltam. Petrik, 9:45. Jó reggelt, szépség! Egy ebéd ma velem? Az üzenete rövid volt és lényegre törő. Megint találkozni vele? Nem jó ötlet. Távol kell tartanom magam tőle. Én. 9.55. Nem megy, ma irodán kívül leszek. Kamusztam. Petrik, 9.57. Tíz percet gondolkodtál a válaszon. Ne terelj, érted, megyek egyre. Ne izgúj, csak fél órára rabollak el. Most mihez kezdjek ezzel a pasival? Eszemben sincs vele ebédelni. Háborogtam. Én, 10.01. Hiába ja, jössz, nem leszek az irodában. Az utolsó üzenetemre már nem válaszolt. Talán sikerült leszerelnem, reménykedtem. De nem voltam nyugodt. Ráírtam emára, hát ha akad egy jó ötlete, amivel végleg lerázhatom Petriket. Én. Tíz-húsz. Azt szembajban vagyok. Petrik velem akar ebédelni, de én nem akarom. Levakarhatatlan. A sajtó minden lépésemet figyeli. Még azt is, mikor megyek pisilni. Segíts! Emma kb. tíz perc múlva reagált. Emma, tízharminc. Ne hisz tíz, bár csak utánam koslatna Petrik Menj el vele szépen ebédelni, aztán meséi. Hát ez remek, Emma is megűrült. Ezzel aztán rengeteget segített, mondhatom. Öröm bele kommunikálni. Legszívesebben megállítottam volna az óramutatót, hogy ne járjon már olyan gyorsan. Vészesen közeledett az egy óra pedig nagyon nem akartam, hogy már ebédidő legyen. Petrik hajszálpontosan háromnegyed egykor küldte a következő üzenetet. Petrik, 12.45. Lent várlak a parkolóban. Ha nem akarod, hogy felmenjek érted, gyere le! Na még csak az hiányozna, hogy megjelenjen itt a szerkesztőségben. Hirtelen kifutott az összes vér a fejemből. Én, 12.46. Nem vagyok bent, reggel is megírtam. Feleslegesen mennél fel. Jó étvágyat az ebédhez. Utóirat. Hívd fel egy modellügynökséget bármelyik csaj szívesen elkísér. A szarkazmusom még engem is meglepett. Petrik, 12.47. És még én vagyok a kamuzós. Igaz, ami igaz, elég átlátszó hazugság volt, de ebből legalább megérthette, hogy semmiképpen nem megyek el vele ebédelni. Bíztam benne, hogy ezzel vége. De tévedtem. Két perccel később megszólalt a vezetékes telefon az asztalomon. Felvettem, hát ha fontos. A földszinti recepcióról hívtak. Azt hittem, Julie a szól majd bele, de Petrik hangja búgott fel. Hello, szívem! Én vagyok. Összeismerkedtem Julival. val Tök jó fejcsaj. Gondoltam, szólok, hogy itt vagyok lent, és mindjárt indulok felérted a lifttel. Közölte. Vagy ne menjek, inkább lejössz? Nyilvánvalóan provokált. Hangja egyszerre volt játékos és kihívó. Halhatóan jól mulatott. Szemem résnyire szűkült az agyamat hirtelen előntődőtől. Ha puszta tekintettel rombolni lehetne, a monitorom garantáltan ott helyben megsemmisült volna. Maradj ott, lemegyek, adtam fel végül. Jó kislány, feleltek kedélyesen. Kikapcsoltam a gépemet, felkaptam a táskámat és elindultam lefelé. Az étkező mellett elhaladva láttam, hogy a kollégák közül milyen sokan tülekednek az ebédjét melegítő mister Nolan körül. Egy egész kis csapat gyűlt össze. Nyilván igyekeztek behízelegni magukat a főnök kegyeibe. Jó hangulat volt, hallottam a hangos nevetgélésből. A liftnél összefutottam Nick Harrisonnal, a PR menedzserünkkel. Együtt járok a feleségével jógázni. Egész jobban vagyunk. Hello, Nora! üdvözölt vidáman, megnyomva a felvonó hívógombját. Judy tegnap kérdezte, mi van veled, mert nem mentél csütörtökön órára. Elhúzódott egy megbeszélés, nem értem oda. Majd felhívom, hogy a héten van-e kedve jönni. Hová tartasz? Kiugrom ebédelni a lidóba, Nem jössz? kérdezte. Nem kösz, sietnem kell vissza. Petrik a recepciós pultnak támaszkodva állt és telefonált. Felettébb szórakoztató volt látni, ahogyan felvonja a szemöldökét, amikor megpillantott minket. Elköszöntem Nicktől, és odamentem hozzá. Legközelebb felmegyek érted, súgta oda bosszusan, miközben megragadta a kezem, és kikormányzott az épületből. Mosolyogva intettem hátra egy pár julie aki ábrándos tekintettel nézett utánunk. Kiült az arcára, mennyire oda van Petrikért? Honnan tudod, hogy lesz legközelebb? Hetszeltem. Tudom, és kész. Úgy masírozott előre, mint egy felbőszült vadkan az erdőben. Magamban kuncogtam. Ki volt az Don Juan? Kérdezte, kinyitva előttem a kocsi ajtaját. Nem nézett rám, csak szigorú képpel várta, hogy beüljek. Kolléga, válaszoltam vállatvonva. Mulattatott a féltékenykedése. Behuppant mellém az ülésre, majd szó beindította a motort, és még mindig dühösen rükvercbe az automata sebbáltót. A motor felbőgött, és az audióval nagyobb zajjal farolt ki a parkolóhelyről, mint szokott normális esetben. Azt mondtam, nem ebédelek veled. Én meg azt, hogy igen, és nekem lett igazam. Itt vagy, nem? Direkt csinálod? Ami azt illeti, igen. Feleltek kicsit feltekerve a rádiót. Lukács Graham, Seven Year című száma szólalt meg, amit kifejezetten értékeltem. Sokáig tart még ez az ostrom állapot? Faggattam tovább. Csak addig, amíg újra az enyém nem leszel. Belátod valaha, hogy nincs esélyed? Nem ülnél itt mellettem, ha nem lenne esélyem. Felelte a menő napszemüvege mögül rám nézve. A bal kezét a kormánykeréken nyugtatta. A jobbal a sebváltót kezelte. Kockás ingujját feltűrte. Alkarján jól látszottak a feszes izmok és a kidagadó erek. Írtó férfias volt. És írtó szexi. A szemem sarkából figyeltem. Nem tehettem róla, egyszerűen mágnesként vonzotta a tekintetemet. Éreztem, ahogy megint szikrázni kezd körülöttünk a levegő. Jó tíz percet autóztunk, míg végül Petrik leparkolt a Londonájtól nem messze. Kiszállt egy pillanatra, kivett két papírzacskót a csomagtartóból, és újra visszaült mellém a kocsiba. – Autós piknik lesz? – kérdeztem felnevetve. – Mennyei illatok szálltak a levegőben. – Összefutott a nyálaszámban. Biztos voltam benne, hogy valami nagyon gurmé rejtenek a zacskók. Mondtam, hogy csak fél órára rabollak el. Olasz kaját hoztam, tudatta velem. Hogyhogy hogy ezúttal nem viszel olyan helyre, ahol emberek vannak, szekáltam. Azt nem mondtam, hogy nem viszlek ma emberek közé, válaszolta, sűrű szempillái alól nézve fel rám. A kezembe nyomta az egyik zacskót és noszogatott, hogy lássak neki. Egy kis dobozban gőzölgő bazsalikomos paradicsomleves volt. Második fogásként parmezános zöldséges tészta. Desszertként pedig csokis browni került elő az acskóból. Olyan kiadós ebéd volt, hogy nem is bírtam mind megenni. A maradékot Petrik elkérte, és ő kebelezte be. Életem egyik legmeghittebb ebédje volt, pedig nem egy elegáns étteremben ettünk, hanem egy Audi első ülésén. Amint az utolsó falat is elfogyott, kitessékelt a kocsiból. És most nyomás, irány a londonáj, közölte. Ugye viccelsz? Nem megyek veled fényes nappal a londonára. Egyáltalán mit keresnénk ott? ellenkeztem. Mikor voltál utoljára fent? Szerintem legalább nyolc éve nem merészkedtem fel rá. Talán veled voltam ott utoljára, feleltem felidézve az emlékeimet. Mire elégedett mosolyra húzta a száját. Helyes. Akkor itt az ideje az ismétlésnek. Nem már Petrik, vissza kell mennem dolgozni, tiltakoztam, de nem törődött vele. Negyed órán belül sorban állás nélkül beszálltunk a Londoná egyik kabinjába. Neked mindenhová privát belépőd van? Igen, általában, vallotta be nevetve. Az óriás kerék megállás nélkül forgott tovább. Az ajtó becsukódott mögöttünk, és mi édeskettesben maradtunk. Köszönöm az ebédet, törtem meg a csendet. Én köszönöm, hogy végül eljöttél velem, vágta rá. Különös elektromossággal telítődött a levegő. Minden szívdobbanást a torkomban éreztem. A kabin üvegfalához léptem és kinéztem. Élveztem a nagyszerű panorámát. Távolabb a Westminster apátság, a Big Ben látszott, alattunk a temze... De valahogy nem tudtam igazán koncentrálni a látványra. Éreztem, hogy Petrik figyel. Éreztem, hogy vágyik rám. Éreztem, hogy megőrjítem a tartózkodásommal. Közelebb lépett hozzám, mire én hátrányi kezdtem. Így kergetőztünk a kabin közepén lévő pad körül. Aztán Petrik megunta a dolgot, hirtelen utánam nyúlt és elkapott. Megragadta a karomat és magához húzott. Két keze közé fogta a fejemet és a száját az enyémre tapasztotta. Megcsókolt, és én hagytam, hogy megcsókoljon. Nyelve egyre mélyebbre nyomult, egyre jobban felkorbácsolva a vágyat bennünk. Szaggatottan kapkodtuk a levegőt. Csak egy dologra koncentráltunk. egymásra. Nem enekülj előlem, suttogta lihegve. Nem vagyok hajlandó lemondani rólad. Egyszer már lemondtál rólam, motyogtam. De most nem fogok. Miért nem? Miért érdekellek egyszeriben hét év után újra? Eszméltem fel, és toltam el magamtól. Nem leszek egy újabb trófea a dicsőség faladon a sok száz másik mellett. Erre valók a divacicák körülötted, akik bálványoznak. Foglalkozz velük! Én nem vagyok olyan, mint ők, és nem is akarok olyan lenni. Az a te szerencséd, hogy nem vagy olyan, mint ők, húzta halvány mosolyra a száját. Már megint mellé beszélsz, feleltem. Egy pillanatra lehuntam a szemem, hogy mély levegőt vegyek. Az üvegfalhoz léptem. Mikor fog a sajtó leszállni rólam? Az előbb is vagy tíz fotós lesett ránk odalent. Annyi kép készült rólunk az utóbbi napokban, hogy temzét lehet rekeszteni velük. Ezzel kapcsolatban nincsenek bíztató híreim, rázta meg a fejét. A szeme játékosan csillogott. Tudtam jól, hogy cseppet sem bánja, hogy ránk szállt az egész sajtó. Hagyj fel ezzel az ostrommal! A média elfelejt pár nap alatt, is élhetett tovább az életedet. Hogy te milyen hülyeségeket tudsz beszélni? Adta a felháborodottat. Én élvezem, hogy ostromolhatlak, és különben is nyerésre állok. Minek adnám fel? Talán azért, mert nem nyerésre állsz, hanem vesztésre. Nincs több találkozó! Ellenkeztem dühösen. Csak az volt a baj, hogy valójában egyáltalán nem voltam dühös, és nem tudtam leplezni a vigyoromat. Tévedés! Hamarabb lesz Randink újra, mint sem azt hinnéd. Miről beszélsz? Ez a mai sem Randi. Ez csak egy találkozó, amit kiprovokáltál. Maradjunk annyiban, hogy Randi. Húsz perc múlva már az asztalomnál ültem. A munka megvárt, de képtelen voltam koncentrálni rá. Máshol járt az eszem a londonai kabinjában. Mr. Nolan állt meg az asztalomnál. Csak akkor vettem észre, mikor az árnyéka rávetült a monitoromra. Hiába vagy egy celebnő barátnője, Nora, a munkaidő rád is vonatkozik, tolt le. Az ebédszünet fél óra, mindenkinek. Igaz, harminc perc helyett negyvenöt percig tartott a mai londonaios kiruccanásunk Petrikkel. Késni mertem bő negyed órát, az elmúlt három évben ilyen egyszer sem fordult elő. Tudtam jól, hogy a főnök árgus szemekkel figyeli az egész szerkesztőséget, de nem gondoltam, hogy ekkora probléma lesz belőle. Főleg, mert az étkezőben bratyizott a többiekkel, mikor elmentem. Nem is látta, amikor kiosontam. Elnézést a késésért, Mr. Nolan, nem fog előfordulni többet, szabadkoztam. Hirtelen úgy éreztem magam, mint aki összement és apró borsószem méretű tűvé ül az őt figyelő óriások között. Mr. Nolan nem fogta vissza magát, gondoskodott róla, hogy a mondandóját hallja az egész ötödik szint. Éreztem, amint az arcomba szökik a vér. Rosszul esett a kioktatása. Már csak azért is, mert nem érdemeltem meg. Először késtem. Másnak minden nap egy órás az ideje, és az nem probléma. Ezt nyilván nem hozhattam fel mentségemre. Magamban fortyogtam. Alig vártam, hogy tovább menjen, és a nap hátra levő részében máson töltse ki a rossz kedvét. Próbáltam összpontosítani a munkámra, de megint totális kudarcot vallottam. Képtelen voltam odafigyelni. Petrik újabb üzenetekkel bombázott, ami szintén nem segített az amúgyis kusza gondolataim megregulázásában. Petrik, 15.00. Legközelebb nem engednek el ilyen könnyen. Minimum a bugyidat látnom kell. Én. 15.03. Ne álmodozz, nem lesz közelebb. Petrik. 15.05. De lesz, és már alig várom. A cickóidat és a bugyidat is. Squash! Ez kell nekem ma délután. Az majd eltereli a figyelmemet Petrikről meg az idióta főnökömről. Támadt egy zseniális ötletem. Írtam egy gyors üzenetet Emmának. Aztán eszembe jutott, hogy hiába invitáltam, nem ér ma Reggel mondta, hogy randia lesz Márkal. Oké, akkor legyen tenisz. egyeztem ki magammal, és már hívtam is Melánit, a teniszoktató barátnőmet. Reménykedtem benne, hogy ráér. És rá is ért, de csak délután öt órakor. Más időpont nem volt jó neki. Ez azt jelenti, hogy korábban le kell lépnem, hogy haza tudjak menni az edzőruhámért, és időben odaérjek a teniszpályára. A francba. Görisztem már annyit ezért a nyomorult cégért, hogy ennyit megérdemeljek. Így hát, ügyet sevetve Mr. Nolan dütölvöröslő ábrázatára, és a többiek kimerett tekintetére. Három óra harminckor szépen kisétáltam a szerkesztőségből. Kész szerencse, hogy a pólót tegnap délután az alaksori parkolóban hagytam mert így megúsztam a lesi fotósok újabb rohamát. Este a kanapíra kuporodtam az ipad -mmel. Híreket vadáztam volna, de a nagyvilágról és a celebekről szóló cikkek helyett végül a Petrikről és a rólam készült képeket nézegettem. Láthatóan lázban égtek az újságírók. Nem tudtam olyan internetes magazin portájára kattintani, ahol nem is szerepeltünk volna az első helyen. Ez az egész olyan, mint egy rossz vicc. Patrick elérte a célját. Ha más helyében lennék, én sem hinnék magamnak, mert a fotók a magazinokban sokkal beszédesebbek. A londonájos kiruccanástól még nem számoltak be, azzal biztosan a reggeli lapok lesznek tele. De ezen kívül volt minden. Éttermi romantika, kézenfogva flangálás, túlfűtött jelenet, intim érintések, meghitt autókázás a városban. Minden apró és nekem jelentéktelennek tűnő momentumot végre kaptak, és óriásira nagyítottak. Petrik közben továbbra sem nyugodott. fent üzenetekkel bombázott. Petrik, 17. Még gondolkodom, milyen büntetést találjak ki neked a ma délutáni kilengésed miatt. Nem tudtam érted menni, mert leléptél teniszezni. Nélkülem. Pedig pályáztam volna a cickóidra. Én. 21.20 Te figyeltetsz engem? Ez már beteges. Petrik. 21.22 Téged nem lehet kellő odafigyelés nélkül meghódítani. Petrik. 23. Borozás van. Nem jössz át? Beszarás. Még képet is küldött. A háttérben kivilágított medence, boros pohár az asztalon. Én. 21.24 Mennyit itt áll? Szóval ezért irkálsz nekem folyton hülyeségeket? Petrik, 21-25. Csak az igazat mondom. A cickókról is. Én, 21-26. Olvasom a híreket rólunk. Szépen alakul a kapcsolatunk. Hogyan tervezed a szakítós jelenetet? Petrik, 21-27. Sehogy, olyan nem lesz. Inkább a szexi jelenetünkre gyúrok. Már alig várom. Én. Húsz-huszonkilent. Magadra hagylak a boros üvegeddel. Jó ét, szövegelős. Petrik. 213. El ne menj aludni. Én. 2132. Már alszom. Itt a teniszoktató barátnőmet.